O troch grošoch Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste Priekopy A neviem, ako sa stalo, ako nie dosť na tom, že sám kráľ vola, kde si šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka Povedže mne, ty môj drahý akú máš plácu na deň za túto ťažkú robotu Ja, najjasnejší kráľu ja mám na deň tri groše. Zadivil sa král nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých troch grošoch vyžiť. aj vaša jasnosť, čo by len vyžiť. To by bolo ešte ľahko. Ale ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a kreme na tom treťom sám žijem. Ale tu veru kráľ nerozumel, čo to znamená. Trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal nič. Len pekne krásne priznal sa, že on veru nerozumie, ako by to mohlo byť z tých krošov i vrácať, i požičiavať, i vyžiť. Nuž, najjasnejší pane, povie chudobný človek, to je takto. Chovám si otca, už starého a nevládneho, tomu vraciam, bo on ma vychoval. Ale chovám i jedného malého syna, tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ostariem sa. A na tom treťom groši aj sám potrebujem žiť. No dobré, keď je tak, zaradoval sa kráľ. Vidíš, môj drahý, ja mám doma dvanácti hradcov a čím väčšiu im dávam plácu, tým väčšmi ponosujú sa mi, že nemajú z čoho žiť a troviť. Teraz im ja zahádam túto hádanku, čo si mi ty povedal. Ale ak by prišli k tebe opytovať sa, nepovedže im, čo to znamená, pokým len môj obraz neuvidíš. Ako to dopovedal, daroval ešte sedliakovi zahrzť dukátov a odišiel domov. Lenčo došiel, dal zavolať tých dvanástich radcov pred seba. Vy, povedá im, čo na toľkých peňazoch nemôžete vyžiť? Je to tu v krajine jeden človek, ktorý má na deň kreme tri groše. A ešte aj z tých jeden vracia druhý požičiava, iba na tom treťom sám žije. Predsa statočne vyžije. Teraz, keď ste múdri, povedzte mne vy, ako je to možno, lebo ak mi do zajtrajška nepoviete, dám vás všetkých z krajiny vyhnať, aby ste mi aspoň darmo chlieb nejedli. Pobrali sa slávni radcovia s ovesenými nosmi domov a zasadli do rady, čo ako by to bolo. Každý chcel byť múdrejší a ono za rozumom prostého človeka žiaden pohodiť nemohol. Minul deň, míňal sa i druhý. Na tretie ráno mali sa už postaviť pred kráľa a ešte nevedeli tej veci ani vývod, ani rozvod. Na veľa, na veľa, voľa, kto im pošepol, kde by vyhľadali toho chudobného človeka, že im ten najskôr spod závozu pomôže. I vyhľadali ho a dostavili sa hneď všetci k nemu. Prozbou, hrozbou, zlé, nedobre dotierali do ňo, aby im povedal, ako je to s tými troma grošmi. Ale on veru nezľakol sa ich. Rozpovedal kráľovský rozkaz, že kreme, ešte ak by mu kráľov obraz ukázali, tak by mohla byť z tej raži múka. Kdeže ti my, hriešní ľudia, kráľov obraz ukážeme, hovorili títo. Veď kráľ na naše slovo k tebe nepríde a ty ani tak nesmieš pred neho. Len daj voliak ináč nakriaknúť na tú rozpoveď. A už keď ani to neviete, tak z tej múky chleba nenapečieme. Pokúsili sa aj o to ostatné, nasľubovali mu hory, doly, navláčili mu veľa peňazí, že veď už aj bez kráľovej milosti má na čom žiť, aby im tú vec len rozpovedal. Ale on nič. Iba keď už peniaze naozaj na hrbu nanusili a on už dosť navysmieval sa im, že taký múdry páni nevedia si porady, vtedy vytiahol z vrecka jeden z tých dukátov, čo mu kráľ podaroval a riekol. No vidíte, tu na je kráľov obraz. Sám mi ho podaroval. Vidím ho dobre. Nemám čo obávať sa, že by som prestúpil kráľov rozkaz. A tak vám čo chcem, vyjaviť môžem. A vyjavil im hádku. Tu potom na tretí deň radcovia ľahko rozprávali s kráľom, keď im chudobný človek svojho rozumu požičal. Ale aj kráľ hneď zavoňal, čo je vo veci. Lebo dal zavolať toho chudobného človeka a opýtal sa ho. Poveďže mne ty, ako je to, že si ty ináč taký statočný človek a teraz predsa previnil si sa proti môjmu kráľovskému rozkazu. Neprevinil som sa najjasnejší kráľu, lebo som mlčal ako kameň, kým som neuvidel váš spravodlivý obraz. Tu ho mám, ešte aj teraz, sami ste mi ho darovali. A vytiahol dukát s obrazom kráľovým a rozpovedal mu všetku príhodu s tými dvanáctimi. I ako hrozili, i prosili, i nadarúvali sa mu, i ako on navysmieval sa im. No, povedal na to kráľ, keď si ty taký múdry, že ty viac rozumu máš ako moji dvanácti radcovia, Nebudeš ty viacej priekopy kopať, ale budeš ako veľký pán v mojom dome prebývať a vedľa mňa v rade zasadať. A vy? To zás k tým radcom hovoril. Či sa vy nehambíte? Čože, akože teraz s vami? Vám nie len, že platy nepovýšim, ale vám ešte aj z toho utiahnem, čo máte. Neprišli ty viacej kráľa o plácu unúvať. Želám vám krásne rozprávkové Vianoce s Inoji.